Італія Як основна частина Римської імперії та колиска Ренесансу, Італія протягом кількох століть залишалася центром європейської цивілізації Площа – 311 386 квадратних кілометрів Населення – близько 58 мільйонів чоловік Столиця – Рим Мова італійська Валюта – ліра Частина найвищих гір Європи Альп, розташована на півночі Італії. Ще одне гірське пасмо Апенніни простяглося через всю країну з півночі на південь. Незалежна держава Сан-Марино розташована біля підніжжя однієї з Апенінських вершин гори Титану. Це найдавніша республіка в Європі, утворена ще в IV столітті. Територія Сан-Марино усього 61. Квадратний кілометр. Річки та озера в Україні, яка не має природних запасів кам'яного вугілля і нафти, для одержання електроенергії використовуються гірські річки, на яких будуються гідроелектростанції. Найбільші італійські річки По, Арно і Тібр протікають у північній частині країни. Там же розташовані озера Гарда. Кому та Марджіоре. На півдні Італії, включаючи острови Сардинія і Сицилія, переважає спекотний і посушливий клімат. Італійська кухня Італія – найбільший у світі виробник вина. Рецепти італійської кухні поширені в усьому світі, а піца і спагетті давно стали інтернаціональними блюдами. Сільське господарство Основною сільськогосподарською культурою країни є пшениця, з якої роблять макаронні вироби і хліб. Крім того, в Італії вирощують маслини, виноград, кукурудзу і цукровий буряк. Худобу розводять переважно на півночі. На бідних пасовищах Сардинії і Сицилії пасуться дівці та кози. Промислова північ. На півночі Італії промисловість концентрується у великих містах – Турині, Мілані, Генуї. Підприємства, доробляючи широкий спектр товарів, зокрема автомобілі, верстати і хімікати. Мілан знаменитий своїми будинками мод, де створюються чудові зразки одягу. Італія володіє великим торговельним флотом для експорту сировини і товарів. Мови Практично всі жителі країни розмовляють італійською мовою. Але ті, наприклад, хто живе поблизу австрійського кордону, спілкуються німецькою. Держава Ватикан Ватикан – найменша незалежна держава в світі. Його площа – всього лише 0,44 квадратних кілометри. У центрі Ватикану розташований знаменитий собор Святого Петра – Споруджений у 4 столітті і перебудований у 14 столітті. Рай для туристів: Туризм одна з основних галузей економіки Італії. Щороку країну відвідують мільйони туристів, щоб ознайомитися з пам'ятними місцями і помилуватися красою її природи та історичних міст, таких як Венеція, Флоренція, Неаполь і Рим. Від давнього Риму до Ренесансу. Протягом 500 років до 476 року Італія була центром могутньої Римської імперії, а потім розпалась на кілька невеликих держав. Але протягом усієї історії Рим лишався центром католицької церкви. У 14 столітті в Італії розпочався громадсько-політичний і культурний рух, який одержав назву Ренесанс. Чи епоха відродження? Італія батьківщина найвидатніших діячів науки, літератури і мистецтва письменників Петрарки, Данте і Бокаччо, учених Джордано Бруно, Галілео Галілея, живописців Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Тіціана та багатьох інших. Об'єднання Італії з XVI століття Франція і Австрія намагалися встановити панування над Італією. У XIX столітті Джозеппе Гарібальді та його сподвижники розпочали боротьбу за об'єднання Італії. Вони визволили країну від австрійців і в 1861 році Італія стала єдиною і незалежною державою. й сьогодення у 1922 році фашисти, очолювані Беніто Муссоліні, прийшли до влади. Після Другої світової війни в Італії відбулись перші демократичні вибори і монархію змінила республіка. Ставши членом Європейського Союзу, Італія пішла шляхом подальшого розвитку, попри часту зміну урядів. У наші дні Італія – це промислово розбинута країна. Іллюстрації Щорічний карнавал у Венеції, який триває кілька днів – одне з наймальовничіших свят у світі. Для пересування вулицями Венеції каналами використовуються човни, гондоли. Великий канал та міст Ріальто – історичне місце жвавої торгівлі, були свідками багатьох регат. Італія славиться чудовими творами мистецтва величними будівлями і пам'ятками архітектури, такими як Колізей у Римі чи Палац Дожів у Венеції. Оперне мистецтво народилось в Італії на початку XVII століття. У наші дні італійські співаки, зокрема Лучано Паваротті, зажили заслуженої популярності в усьому світі.